Натомість Олекса сказав, із викликом і водночас сумно дивлячись на неї. «Це стосується лише нас із тобою, серце моє. Твій люд так не думає. Крім того, королева. О, королева!» Олесь нахилився, зірвав колосок дикого вівса і заходився описувати в повітрі якісь незрозумілі кола. «Магічні? Чи що?» «Ія». Моя зірка, яка погасла, так і не спалахнувши. Мій вічний спогад про те, як далеко одне від одного можуть знаходитись, хочу і мушу, і як нелегко вибирати між ними. Але свій вибір ти зробив. Та не мав я ніякого вибору, світлячку мій. Нехай так. Але щось же повинно залишатись святим. Шлюбні узи, наприклад. Твої очі... Ось моя святиня. А шлюб таким бути не може, якщо тільки один із подружжя працює на це. Потрібно двоє. Завжди потрібно двоє. З цим Світлана була згодна. Завжди потрібно двоє. А вона – третя. Із кого не почни лічбу, і з якого боку не глянь. Якась клята гіпотенуза між двома катетами – Дуже паршива сторона любовного трикутника. Того ж дня, обережно розпитавши Зоряну про Янголів, вона дізналась, що в релігії Рутенії існують ті, кого називають «духами світла». І вони хоч і відповідають кожен за свою ділянку роботи, за сяйво, мерехтіння, відблиск, спалахи та імен власних не мають. Просто «духи світла», нічого особистого. Коливаючись між розпачем і конаючою надією на щось хороше, Лана спитала, а коли ж Рутенії вшановують ту Світлану, яка відтворила світло. І почула гідну відповідь – щодня. Це коротке слово привалило, мов, стопудовою брилою. Всі її сподівання на те, що колись вона таки вибереться звідси. Це відкриття вразило її. Радіти цьому чи плакати? Лана не знала. Мешкала дівчина, як і раніше, в Королівському палаці. Тільки замість крихітної келії, де вона зрідка забувалася у вісні, доки хворів Олесь, їй відвели просторі трикімнатні покої з передпокоєм, спальнею та невеличкою кімнаткою, котра розмірами скидалась на гардеробну, але виконувала функцію ванної. Там поставили ще маленьку залізну балію, і щовечора слуги, дуже хлоп'ята пергідрольно-білявого типу, із мармизами, привітними як вищир поганського бога-убивці, тягали туди гріто за день під пекушим сонцем воду. Зоряна принесла мило. Із чого воно варилося, Лана не знала. І питати не наважилась. Може, з цікавих дівчат? Проте пахтіло суницями. І до чималого її подиву прекрасно пінилось. Були в рутенії і дзеркала не скляні, а срібні, і настільки ретельно відполірованими поверхнями, що зображення в них не викривлялось, не спотворювалось. Ілана проводила цілу годину щодня, розчісуючи коси. Вона категорично відмовилась від послуг покоївки та милуючись своїм все ще свіжим личком. За місцевими стандартами вона була жінкою у літах, та на її щастя, Ніхто не знав, скільки їй насправді років, бо інакше її майже, напевне, звинуватили б тому, що вона чарами підтримує нев'яночу наведу юність. А в очах громади це стало б ще одним доказом того, що король приворожений. Кожен день дарував Світлані якісь відкриття. Одні були приємними, інші ні, а траплялись і такі, до яких важко було підібрати визначення. Одного разу, прямуючи ворочу ткаль, годувальниця, попри неодноразові наполегливі умовляння Олеся, О, Лана на власній шкірі відчула, яким, вражаючи наполегливим, він може бути. Категорично не бажала полишати свою хатку та садок із трьох яблуні двох абрикос задля переїзду в задушливі кам'яні палати. Лана зіткнулась із сином короля. Звісно, вона була не сама, само собою, що Олесь проводжав її до Ганни. І цілком природно також, що малому це не сподобалось. Про що ланою батька було сповіщено негайно і в дуже різкій формі. Малий королевич, а на вигляд, хлопець мав не більше семи років, вийшов із зарогу крихітного будинку де мешкав його товариш по дитячих іграх, теж син Ткалі на ім'я Устина. І зупинився, загледівши татка з отією чорнявою відьмою, через яку в його мами очі постійно були на мокрому місці. Стиснувши кулачки, хлоп'ятко задріботіло маленькими босими ноженятами їм навздогін. І першим ті крихітні кроки, які шуму робили не більше, ніж політ бабки, Почув Олесь. Він озирнувся і вклякнув на місці, а за ним озирнулась Ілана. Перше, що кинулось їй у вічі, це відсутність на дитині взуття й штанів. Королевич, а зі зляканого вигляду Олеся, Лана зразу пізнала, хто цей малий, був вбраний у довгу до п'ят полотняну сорочку. А втім, так тут одягалися всі малюки. Хлопчики починали носити ногавиці щось із дванадцяти років. Друге, що їй запам'яталося в цьому хлопчаку – це його очі. Яскраво зелені, надзвичайно зелені, такі, що мимоволі ставало цікаво, а де ж він їх узяв. Позичив у когось, чи що? В усякому разі, ані золоті очі королеви, ані блакитні. Олесія близько не скидались на ці пекучі смарагди. Волосся Королевич мав золоте, як і всі місцеві. Тут він не зрадив традиції, як і всі, всі, окрім короля. Адже волосся Олекси кольором скидалось на підмоклу солому, що де-не-де підсохла і пасма світлі, але ж ніяк не золотаві чергувалися з темнорусами, а королева взагалі була рудою. Дуже цікаво. Доки Світлана, трохи схиливши голову до лівого плеча, прискіпливо роздивлялась малого і роздумувала, що б усе це мало означати, дитинча пішло у бій. Поспіхом випаливши традиційне